بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ان من يز منكم تكفى سبحانه وتعالى انا اسمع ketika juzuhia ensam tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama allah وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ فَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقَتَلَ من مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقَتَلَهُمْ allaha yaf'alu ma yureed tafsiri ya hii ya 253 katika sura albaqara ana mtukufu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mtume wake kwa ajili ya kumpoza moyo na kumondoshia kiu aliyokuwa nayo tilka rusul hiyo mjumbe iliyoshatangulia kutajwa akina adam No. Chesha Suleiman David. Na wengine mpako kufikia Musa na Isa na wewe ni mmoja wapo katika hiyo mjumbe. Hiyo iliyotajwa yote ni mjumbe Ambayo tumehifadhilisha baadhi yao juu ya baadhi. Meno mwa Allah miongoni mwao kuna wale watume ambao amesemaa Mwenyezi wazi waziwazi ana kwa ana kama vile mtume Musa wa rafa'a ba'dahuum darajaatin na akawayanyua Mwenyezi baadhi wa watumwa wake daraja za juu za vyeo wa ataina Isa ibn Maryam albayyinati akifafanua zaidi Mwenyezi Mungu anasema tulimpa Isa mwana wa pambanyuzi, waayidnahu biruhil qudus tukamuunga nguvu kwa roho mtakatifu jibril wala usha allahuma qatata lalldhin min ba'dihim na kama ingetaka mwenyezi Mungu pasiwe na اختلافu zoyote na kuzozana watu wasingalifautiana wale wote walio tangulia kabla yao wasingalifautia wale opeta mimi baada ya mjomba Mmemba dimajaatohumul ya badakushkujia ushahidi wa wazi wa wazi kabisa kwa singali tofautiana tena Walakini khitalahu lakini munyizingu aliwaachilia wakaanza kukatali aliwapa uhuru wakaanza kukatali piana faminu man amana waminhum man kafara miongoni mwao kuna wale waliowaamini na wengine wakakufuru Walaushia Allah na kama ingetaka Mwenyezi Mungu makata talu hata chembe walakin Allah yafalu ma yurid lakini Mwenyezi Mungu ndiye anayefanya anachotaka kwa kuwa kataka kuachia uhuru naadam Watumia fikira zao watumia akili zao watumie mawazo yao basi kawaachia na ndiyo mana ikatokea ikaotokea hi hii hayo ambayo inaendelea mpaka leo na kuelewa kukiacha itakuwa haiondoki katika hiyo mpaka mwisho wa dunia mpaka pale atakapotaka Mwenyezi Mungu kumaliza programu hii ya dunia ya nashaatungula na kuileta nashaatul ukhrat hiyo ya siku ya kiyama ya ayuha allathi na amanu enyi mliyoamini Mwenyezi Amfiku amfiqu min ma razaqna itoleeni mtangulize kwa ajili ya nafsi zenu khairi kutokana na baadhi ambavyo tumekuruzukuni baadhi epilu, zukuni, bitoeni, ya lekuruzukuni bitoeeni msaidi zenu toeni min qabli an ya yawm ya yabai'u fihi wala khulah kabla haija siku ambayo hapa takubaliwa ndani ya siku hiyo ugombozi wala urafiki, wala upenzi wala shafa'a wala uombezi. siku hiyo tutaufesha kwa hivyo jijengeni akiba ya yakonda kujitetea hukombea Mwenyezi Mungu kwa kutanguliza tunatakayotanguliza katika sadaka zenu matendo mema <tikana> kabla haikufika siku hiyo kwa siku hiyo ikifika ubaguzi ni mmoja katika wale Imma wa, fil jannati wa imma fi Ndiyo ndio maana Mwenyezi Mungu akasema wal kafiruna humu zhalimun na makafiri ndio walio dhulumu nafsi zao Allahu la ilaha illa huwa mwenyezi ndiye yeye ambaye hakuna mwingine anastahili kuabudiwa hakuna mwingine anastahili kunyenyekewa hakuna mwingine anastahili kuombwa hakuna mwingine anastahili kutegemewa illa huwa ispokae alhayu mwenyezi mungu aliyenuhai wa ukweli uhakika wa na wakudumu alqayyum mwenyezi Mungu mwenye kusimamia maendesho ya viumbe wake la taakhudhu sina tun wala naumu, mwenyezi ambaye hashikwi na usingizi wala ulazi hasinzi wala halali La huu fi samawati wa ma fi ni milki yake vyote viliomu mbinguni na ardini. Manza ladhi yashfa'u indahu ilahun. Umna fikiria nani atakayejitokeza kwa muombezi mbele ya Mwenyezi Mungu bila idhini yake? Hakuna. Jibu hakuna. Hakuna atakayembea mbele yake Mwenyezi Mungu isipokuwa kwa idhini yake. Wala yanfa shafa'atu illa liman irtadaha. siku hiyo uombezi isipokuwa kwa yule aliyeridhiana na Mwenyezi kuombea. Ya'lamu ya ma aidihim wa ma Mwenyezi Mungu anajua yote matokeo yanayotokea, maendeleo yanayoendelea, mbele yao viumbe vyake na nyuma yao. Wala yahituna bishaihi min ilmi, Na wala hawana uwezo wa kudhibiti kujua chochote katika elimu yake Mwenyezi Ila masha isipokuwa kila atakachotaka mwenye Mungu kumjulisha mmoja wapo katika viumbe wake au nyuma wake. Wasi'a kursiyu mawati wal ard kursi kursiyaka Mwenyezi Mungu na kwa maana ya hupi imenea ilmu yake Mwenyezi Mungu imezizunguka kila kitu kila kitu ilmu yake Mwenyezi imedhibiti na kuzunguka kila kitu wala yuhituna bishai min ilmu wala ha, haa viumbe kujua chochote katika ilmu yake Mwenyezi Ila illa bima sha ispokal Wasia kursi kursiyuhi samawati wal ardi ma'naa na kuzunguka na kudhibiti kursi yake Mwenyezi Mungu vilevile mbinguni na vili vilevile ardhini wala yaudu hifdhuhuma wa huwa lalil azim na wala hayamtizito kuyaifadhi hayo Mwenyezi Mungu ya mbinguni na ardhini ardhi hayamtizito kuyaifadhi mbinguni na ardhi wa huwa lalil azim na yeye ndiye mtukufu na mkubwa mwenye uwezo Usio kifani la ikraha fiddin hakuna haki ya kulazimishana katika dini mwenyezi hataki kulazimisha mtu dini kwani niamlazimishi na Mwenyezi Mungu kama muumba awe ni huru juu ya nafsi yake ni huru katika mazo yake Ila la ikraha fiddin qad tabayyana ar kwa umeshabainika ukweli minalghay na uongo faman kufuru bitagut kwa hivyo yule kufuru kwa tagut sanamu atakayekufuru sanamu wayoamin billahi akmuamini mwenyezi mungo faqad istamsaka bilwrati luthqa Huyo atakuwa ameshikamanaisha na kamba madhubuti kamba ambayo lam malaha laha hainmkatiko Wallahu samion ali na Mwenyezi ni yeye tu msikivu wa kila kitu na mjuzi Allahu waliyu ladina amanu Mwenyezi ndiye mtawala aliyetawalia mambo ya wale walioamini yukhrijuhum amataalia mambo yao kwa ajili ya kuwatoa minadhalimati kueposha na kiza cha ujinga Kiza cha ukafiri kiza cha ujeuri Kiza cha barabara anaeposha kabisa wale waamini ila nur kuwapeleka katika mwanga wa imani mwanga wa elimu wa uadilifu mwanga wa haki wa kushikamana na haki yukhrijunahum minan nur ila dhulumati mashaitani hao kazi wanaoifanya ni kuwatoa wao katika mwanga na kuwapeleka kwenye viza wanawepusha na mwanga wa imani mwanga wa uadilifu mwanga wa haki na kwa katika viza vya ujinga viza vya upotofu viza vya maonevu, na viza vya ukafiri. ulaika ika النار nari fiha khaliduni. hawa ndio watu wa matoni wao ndani ya moto watabaki milele emora tueposhwe na moto huo katika aya ifuatayo ya 258 Mwenyezi Mungu anamueleza mtume wake kisa cha nabii Ibrahim اعسى ان إلى alam tara ilal ladhi haja ibrahim hujaona wewe mkasa muhammed hujaona mkasa wa yule ambaye haja ibrahim alimfanya mjadala ibrahim fi rabbikum kusumulawaki mfalme huyo sheitani huyo alimfanya mjadala nabi ibrahim kusumulawaki an ataahu allahul mulka sababu ya kujiona kwamba yamepewa Mwenyezi Mungu ufalme kala Ibrahim pale Ibrahim aliposema rabbi ya alladhi yuhyi wa yumeetu mungu wangu mimi ni ule anaehuisha na kufisha qala jeuri huyo mpotofu akasema kumjibu Ibrahim ana wa umitu na mimi na huisha na alipotakiwa adhirishe tabia yake hiyo akawaita watu wawili mmoja akamwambia muwe huyo zake akakamua na ile muujja waende zako. ati hivyo ndiyo yameshahuisha na shafisha. mjiga huyo qala ibrahim lakini nabi ibrahim akamwambia iko hoja nyingine akamwambia fa inalla yati bi shams min al mashriqe mwenyezi mungu wangu mimi analeta jua kutoka mashariki ila kwenda magharibi anatoa mashariki jua likoenda magharibi fa atibea basi wewe kama mungu kweli wewe ilifanye litoke jua ma kutoka magharibi hadi mashariki kwa kuwa hana uwezo huo fabuhi alladhi kafara akaduaa yule kafiri ikawa hajuli kulifanya wala kumjibu nabii Ibrahim walahu la yahadi alqaum adh Na siku zote mwenyezingu hawapi muongozo wa kushinda watu ambao ni makafiri wa nafsi zao Awaka alizi marra ala qaryatin hebu angalia kwenye kisa kingine cha yule ambaye alipita kwenye kijiji wahi ya tuna ala urushiha kijiji hicho ambacho kilikuwa kihame na nyumba yake yote majengo yake yameshangukiana na jua viwanja kala akashaka semku kushangaa asemkana kwamba ninazozairu huyu alifanywa ali, ali na mkasa mkasahu akasema sema anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mawtih jisi gani ambavyo anaweza mwezingu kukihuisha kijiji kama hichi baada ya ufu wake jibu alijibiwa fa amatahu Allah 100 alimwezingu alimjibu kwa kumfisha yeye akaba kipale ni maiti muda mkamia muda mekamia, mekamia akabaki pale katika eneo lile kwa ni ma, kala ni maiti ثم kisha كاشاكaja kumfufua baada ya mekamia kala kamaulisa kam labitha umekaa muda gani hapa, hapa katika maeneo hayo wewe kala akasema labithu yawman aw ba'd yawmi nimekaa siku moja au baadhi ya siku kwa kuwa aliingia katika eneo lile wakati wa laisihi na akaamka wakati wa asubuhi makaleo amshwa alishanganyikiwa akasema kwamba kakaa siku moja au baadhi ya siku Mwenyezi Mungu akamwambia bal la mithmi'a aaminu Fuji umekaa wewe katika eneo hili miaka mia, lakini kihoitaki kufanya ukaidi jiangalie kwa ufupi angalia ila ta'amika kwenye chakula chako na na kinywaji chako zamia sana bado hakikuoza chakula chako na maji yako hayakuharibika bado lakini uthabitisho wa kwamba umekaa upo pande huyu sasa wa ndhur ilahe mareka punda wako mat punda wako kafa kaoza yamebaki mifupa mitupu skeleton tunakuonyesha haya uwezo wa Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu na kuonyesha haya katika uwezo wake mwala wako ili uzingatie na ukumbuke wale najalaka ayatan na ili tukufanye wewe ni muujiza kwa watu wanzure ila alizana sasa angalia mara ya pili kwenye ile fupa ya yule kaifa kaifano nishizwa wone namna tunavyopanga thumma nusuhalahman kisha tunaivivisha mwili bwana usero alipoyashuhudia hayo falama tabayyana lahu wakambainishia ukweli na uwezo wa Mwenyezi Mungu kala alisema aalamu anna allah ala kulli shay'in qadir Hakika, kuanzia leo nimezidi kujua kwamba mwenyezi Mungu juu ya kila kitu ni muweza ndiye ambaye ya kila kitu ni muweza mwenyezi Mungu ndiye ambaye ya kila kitu ni muweza qala ibrahim kumbuka tena pale aliposema ibrahim kumwambia mwala wake rabbi arini kaifatuhi al Ewe Mola na kuomba unionyeshe na mnao maiti. Kala akasema Mwenyezi Mungu kumwambia Ibrahim. Awalam tu'min. Hivi umekuwa nashaka na umafikia kiasi cha kuamini? Kala bala akasema Ibrahim a a sina shaka na wala siamini. kuasiamini. Naamini pekutosha. Walakin liatam in kalbi. Lakini nataka onyeshe ili moyo wangu utulizane. قال اكسمه يا منيزيمو فخذ اربعه من ndege wa aina anasemekana kwamba ndege wa ainanne hawa walikuwa ni manakombe, nasr, na kunguru, na mbuni, na tausi wanyema hawa ndio waliochaguliwa kuchinjwa akawa nabii Nabi Ibrahim akawa kata, kata kama gama manne kama alipoagiza mizimbo kaambiwa thumma jaal khudh arba'ata min tayr kuko aina ya ndege fasuruhu ilaika wuzakati ndege hao semu zao thumma jaal ala kulli jabalim minhun nuz'a kisha zigawe nyama zake nyama zao nyama hao mafungu manne uweke katika kila jabali katika majbali kuzunguka fungu la nyama hizo za hao ndege zizochanganyishwa thamd'uhunna Ya aide na kasaya watakujia haraka kila mmoja atakujia kwa sababu aliambiwa vichwa vyake tu abaki navyo yeye ikawa kimuita nasara katoka kule zinama zake zizikochukuliwa zizowekwa kule zikajiunga na kujikusanya, na kuja kujiunga kwenye kichwa chake mikononi kwa Ibrahim kombe hivyo hivyo Kunguru hivyo yoga hivyo mpaka katimia wa wannewa kwa hivyo baada ya kukamilika na kuwaita ndege wale kula mmoja akaja kuchukua sehemu ya kichwa chake mikononi kwa nabii Ibrahim alisema aalam anna allah ala kulli shay'in qadir na mnyezimu akamwambia waalam anna allah azizun hakim Natakawelewe Ibrahim zaidi ya hayo kwamba mwenye zingu ndiye mshindi pekee na mwenye hikma. Methali wa wale wanaofikuna mali zao katika sababu anabainisha katika ayahii hii namna anavyombariki mja wake anayefanya mambo ya khairi. Anetoa sadaka, anetoa msaada kwa wanzaki maskini hasema mathali wale walioinfikuna mwalamu fi sabili lillah mfano wale ambao wanatoa mali zao katika tayyemu muzimu kama mathali habati nabtat saba sanabila sadaka zao hizo ni mfano wa unje mmoja uliooteshwa ukatoa miche saba fiikuli kulli mi'atu habba kila mashuke saba kila shuke moja katika mashuke saba yale mkaamna chembe 100 kila moja ndio asili yake lakini ninatesha mashuke saba. na kila shuke moja kwa 100 wallahu yudhaifu liman yasha wallahu hasana alay namanyezimungu humtilia maradufu anemtaka katika waja wake na manyezimungu eh ana nafasi kubwa ya kuwa kirimu na kuwa jazia khairi waja wake na wapenzi hasa wapenzi wake wa taimani alladhina yunfikuna malahum fi sabili lillah wale ambao wanatoa mali zao katika ta Mwenyezi Mungu thumma la yatubeeuna ma anfako mannan wala adha kisha hakufuatisha kwa kila wazokitoa hakufuatisha makero masimbolezi wala makero aina yote lahum ajiruhum inda rabbihim watapata malipo wa yao kwa muda wao wala khaufun alayhim wala hazaun yakhafu wala hum yahzanun wala tahasuneka allahuma janna ya karim بِكَتَبِ بِتَذْكِيرِكَ مُنْتَفِعِينَ وَلِكِتَابِكَ نَبِيّكَ مُتَّبِعِينَ وَلَا طَاعَةَ كَمُجْتَمِعِينَ وَتَوَفَّنَا رَبَّنَا مُسْلِمِينَ وَهَالِينَا أَوْلَادَنَا وَإِخْوَانَنَا أَحِبَّاءَنَا جَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا رَحْمَنُ الرَّحِيمِ الله اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أجمعين. Mwenyezi Mungu Mtukufu Subhana wa Taala anasema katika aya hii ya 264 Qaulun ma'rufun wa maghafiratun khairun min sadaqatin yatabawha wallahu ghaniyun halim Qaulun jema wa maghfiratun msamaha Qaulun jema mane mazuri na wanapo meheana wanapowatu wanapokoseana khairun jambo jema sana na Mwenyezi Mungu mimsadaqatin yatabauha adha kushinda sadaka itakaofuatiliwa na makero wallahu ghaniyyun halimu na Mwenyezi ni tajiri na mpole ya ayuha alladhina amanu enyi mlioamini mwenye Mungu la tubtulu sadaqatukum bilmanni waladha sadaka zenu kwa masimbulizi na makero kaladhi yumfiku maalahu ria an-nas mkao kama yule aliyetoa mali zake kwa kujinisha kwa watu wala yu'minu yu billahi wala ikawa mu'mini mwenyezi Mungu waliomla afi na siku ya mwisho famathalu mfano wake mtu ajisita kama namna hii kama mathali safwanin alayeturab ni mfano wa jiwe mangu safwanin jiwe mangu jiwe la kinomo alayeturabu niloaikwa jiwe wake mchanga fa asabahu wabilun kisha alikapigwa na wingu mchanga ule ubaki hata chembe Woto chakulwa na maji fatarakahu sadda maji yale yakaliacha jabali hilo jiwe hilo sadda ka hapana hata chembe ya mchanga na wao basi hali yao ni hiyo vile wanapotoa sadaka wanajifunika thawabu lakini wanapozimbolea ile thawab zote na wingu la hiyo ria na la yaqdiruna ala shay'im mimma kasabu hawawezi kujipatia chochote katika yale mazuri waliofanya wallahu la yahdi alqawmal kafirin na mnyezimu hawaongozi kwenye mafanikio watu ambao hawamwamini mnyezimu makafiri wa mathalu ladhina yunfiquna amwalahum itigha amrabatillah na mfano wa wale wanaotoa mali zao kwa kutafuta ragu za Mwenyezi Mungu watathbita mina mfusi himi wanaotoa kwa ajili ya ku wa nyau zao kama thali jannati biraqwa mfano wake ni bustani iliyo katika kilima hivi bustani hiyo ikawa fasa sabaha ikafikwa na mvua nzuri mvua ya manyonyoto mvua nyepesi Ikanawirisha mimea iliyoko juu ya bustani hiyo kwani bastani hiyo ikesha kuwa katika hiyo fa atatukula dhaifaini huleta matunda yake mara mbili kwani mkosani kama hiyo haikosi kuleta manfaa, fa illa lam yusibha wabilun kwani ikiwa haikufikwa na mvua basi unatosha umande tu wa alfajiri umande hutosha kuihuisha mimea iliyoko juu ya kijilima kama hicho wallahu bima taamaluna basi na mwenye yote unayofanya anayaona ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatu hivi anapenda mmoja wenu awe nayo bustani ya ya mitende waanabi anabi na misabibu tajrimin tahtiha l'anhar ambayo bustani hiyo yanapitiwa chini yake na maja mito lahu fiha min kulli na akawa nayo bwa huyo deni bustani yake hiyo kila aina za matunda, wa asabahu al kisha kafikwa na uzee wala hu dhuriyyah dhafa na kawa watoto wake ni wachanga fasabaha isarun fi hinar kisha hilo likafikwa na upepo wa moto ndani yake na moto na upepo huo fa harakati ukaunguza madha wa yaliomomo fakadha yubayinu kwa mifano hii Mwenyezi Mungu anakubainishieni aya zake za hikima na falsafa kwa wale ambao wanakaa wakafikiri. Kwani sadaka unapoitoa unaimarisha akhiri zako. Unaposimbulia unazifuta khairizo. Kwa hivyo unakuwawe kama jiwe lakino kinoo mchanga juu yake alafu likapigwa na wengo la ngua. Mchanga ule unachukuliwa wote na maji jiwe likabaki kitupu. Basi ni wewe unaitoa sadaka zako halafu ukasimulia ukajifaharisha kwayo, inakuwa ni kundotopo kabisa ya ayuha allathina amanu enye ambao wamemwamini mwenyezingu Mungu anfiqu min taybati ma jitoleeni sadaka kutokana na baadhi ya vizuri vizuri mlipo vituma wamima akhrajna lakum min alardi na kutokana na vile ambavyo tumekutosha kutoka ardhini Walata na wala tayammamul khabitha min hutum fukun nawalam sukusudiya bila vichafu, vichafu katika hivyo ndio mkatoa kupelekea pelekia Mwenyezi Mungu ila an Hali ya kuwa nyinyi kama ninapewa nyinyi ile cho hamweze kupokea ile kwa kufumba macho walamu anallahu ghaniyyun na namjue kwamba Mwenyezi ni tajiri mwenye kusifika hizo fikra nazo za kujifakarisha, kujifakarisha, kainu, hizo za kujifakharisha fikharisha na kusumbulia, sumbulia salakaenu na kujisifu hizo ni njama za sheitani. Ashaitanu shaitani, shaitani ya'idukum alfaqra anakuutishieni ufakiri wa ya'murukum bilfasaa anakuamrishieni ufanyama chafu wallahu ya'idukum maghfiratan minhu lakini mwenyezi anakuahidini kukupeni kukupea msamaha wa fadhila na fadila Wallahu wa asim Ali na Mwenyezi Mungu ni mwenye nafasi nzuri ya kutoa Na mjuzi nani wa kumpa Yuuti alhikma mayasha Mwenyezi Mungu humpa elimu anayetaka kumpa wa man yuuti alhikma uti ya khairan kathira na lipa hatika ilmu Basi bas e jamaani huyo amepata nyingi huu nyingi huyo amepata nyingi nyingi jamaani wama yadhakaru ila ulul albab lakini hawa wa wanaadamu wanadamu wajinga hawanyeki isipokuwa wale wenye wa akili wama anfakatum min nafaqatin au nadartum min nadri fa inallaha yaalamo mnachochote mnachokitoa katika sadaka za chakula matumizi, kifazi, au matumizi kivazi au nadartum min nadri amlo kukitekeleza katika jambo la khairi fa allaha yaalamo basi mwezingu anakijua hicho wama lilzalimina min ansar na, na madhalimu hawana ma kuokoa hawatompata mawakosis hawatompata in tudu sadaqati mkiwa mtazidhisha sadaka zenu ilimpate kumwenzenu wa kuigeni fani'a hiya jambo zuri mtaka ku mfanya hilo lakini hata hivyo wa intufuha mtazifisha sadaka zenu wa tuutuha alfuqara anamkawaba mafakiri fa huwa khairul lakum Hiyo ni bora zaidi kwenu wa yu kafir ankum min sayyiatikum innaka kuftiyani madhambi yenu wallahu bima yamaluna khabeer na munyezungu yote mnayofanya anayajua laisa alayka hudahum munyezungu anomba mtume wake Sijukumu sijukumulaku kuongoa makafiri laisa alaika hudahum Sijukumu sijukumulaku kuongoa makafiri wewe ni mjumbe tu ufikishe ujumbe kwa kuongoka ni kwao na kwa mala wao. Walakin Allah yahdi man yasha. Mwenyezi Mungu ndiye anayemongone mtaka. Wa ma tumfiku min khairi. Na Nachotondoka chukitoa cha khairi fali anfusikum. Mujue kwamba mjengee nafsi zenu. Wa ma na msiwe mwenye kutoa msiwe mwenye kutoa ila btiga wajhi Allah. Isipokuwa mnachokitoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu wa ma tunfiqu min khair ayyatu chote katika jambo la khairi yuwafa ilaikum itarekelezwa mlipo yake kwenu wa antum la tughlamun na ham tuzlami wa ayyu wa wapenda haki ewe wapenda mazuri wapenze wa Mwenyezi Mungu na mtume wake mnachokitoa lil fuqara alladhina wasifu mnachokitoa wanaustahiki kupewa ni wale mafukara ambao wamefungika fi sabilillah katika taa al-manazil la yastaiwunan baruban fil a'tayim hawana nafasi ya kutembea katika ardh kutafuta rizqi ya hasabu humul jahil huwa dhani watu hawa kwa ule ulihuwa walipotulizana pamoja na shida walizonazo hawarapi huwa dhani aghnia ni matajiri kabisa Mina taafufi kutokana na kule kutoshika kwao taarifuhum bi-simaahum lakini utawajua tu wewe kwa alama zao لا يسألونا الناس إلها ف هو موامبي mtu hawa waambi watu kabisa kwa kwa kazania wama tunfuku min khairin la min ghayrin na chochote mtakachotoa ni na kwa fa Falahum ajiruhum inda rabbihim malayū yawma idhā wa lā khawfun alayhim wa juu hum Na wala yakulūna ar-ribā wa alladhīna yakulūna ar-ribā lā yaqūmūna La ka-mayyitun akhathabathu shaytan min al-masī ha taweza kusimama siku ya kiyama isipokuwa mtu ambaye anatiwamireka na shaytani kwa wazimu. Dhalikani b'annahum nahayo ni kwa sababu kwamba wao, qalu kwa wanasema nasema inma al-bay'u riba Biashara ni sawa sawa na riba. Hawaoni hawataka tofautisha kwa wakaona kwamba biashara Mwenyezi Mungu ruhusu riba kaikataa hawataka hapo kabisa. Wao wanalinganisha na nasema sawa sawa tu. Wa ahallallahu al-bay'a wa riba Wakati amehalalisha Mwenyezi biashara na maharamu shariba famanja'ahu maw'izatum mir rabbihi yawwatam baika amejiliwa na mawaidha kutoka kwa mola wake famanja'ahu maw'izatum rabbi fa'antaha akoma kufanya miamala ya riba falahu ma basi kicho alichokuchukachicho kwa nyuma ni halali yake wa amruhu ila allah Na hukumu yake yuko kwa mnyezimu akitaka atamsamee akitaka atamlipia kwa njia nyingine wa man aada lakin katika fanya machumi ya riba fa ulaika ashabu nnari hum fiha khalidun kwa kuwa huyu, atakuwa anapiga vita anafanya vita na mwezungu basi huyo ni mtu wa motoni watu wa namna hiyo ni watu wa motoni wao ndani ya moto watabaki milele yamhaqullahu riba wa yurbi sadaka anazifuta baraka mwezungu katika machumi ya riba wa yurbi sadaka na anazitia baraka anazilea na, baraka katika sadaka wallahu la yuhibbu kullakaffarin athim namunyezi mguu hampendi yoyote yoyote ambaye ni kafir mwingo madhambi inaladhina amanu hakikay walioamini wa waamilu salihati na wakafanya mazuri waqamu salata wakadumisha salatano waatauz zakata wakatoa zaka wa azaka, lahum ajiruhum inda rabbihim Hawatathymtikiwa na malipo ya mula wao wala ghaubun alaihim wala hum yahzanun na hakuna pesha juu yao wala na lolote la ku huzunisha ya ayuha alladhina amanu ambao alladhi amamami zingu itakullaha wadharu mabaki ya minariba mcheni munyezungu namuachi li mbali mara moja malipo bakia riba katika machome ya riba ya chileni bali kabisa in kuntum mu'minina ikiwa kweli nyinyi mmeamini Mwenyezi Mungu fa illam taf'aluna kama hakufanya. fa illam taf'alu kama hamkufanya dhanu biharbin minallahi mjue kwamba mnavita na Mwenyezi Mungu mjue kwamba mnavita na Mwenyezi Mungu na rasuli na mtume wake wa intubtum falakum ru'us amwalikum namke tubia basi rasil mali zenu hakuzee la tadhlimun msidhulumu wa la tudhlamuna wa la na huyo mule fanya muamala naye hariba akawa hana uwezo wa kurejesha yoriba. Wa inkana dhu usrati ikiwa mtu ana ana uwezo kulipa msikini mm, fanadhiratu ila maisara basi mpe ni mpaka apate nafasi wa antas saddaku lakum na kumtasadakia ni bora kwenu thumma kuntum taalamun ikiwa nyinyi mnajua Wataku na wiogopeni enyi waislamu iogopeni enyi wa, wa jamaa mungu wiogopeni yawman turjauna fi ila allah sayukum tuwajeshwa na hiyo ila munazam thumma tuwafa kullu nafsi ma ambapo italipwa kila nafsi kwa amacho ile ya chuma wa la yuzlamu na wala hatuzlami الحمد لله رب العالمين اللهم جئنا بتذكيرك يا ربنا بالمتقين وكتابك نبيكم متبعين ولا تارككم متمنين وتوفانا ربنا مسلمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم